The time of Ezra and Nehemiah. És a Babiloniában maradt zsidóknak a történetét dolgozza fel. And it is the story of the Jews who uh, stayed in Babylon. És az egész könyv az Isten gondviselését, az Isten munkálkodását mutatja nekünk. And the whole book uh, tells us about God's provision and God's work. Az első két fejezetben megtudtuk azt, hogy uh, a hasvérus király, vagy szerszész király, Uh, rendezett egy hatalmas nagy uh, ünneplés 180 napon keresztül, amit egy egyhetes dinondánommal zártak. In the first two, first two chapters we saw that King Xerxes uh, held a huge uh, party for uh, 180 days, which was closed with a week-long feast és az nagy ivászat közepette támadt egy olyan gondolat a királynak hogy tisztességtelen módon előhivatja a királynét és felfedi a szépségét a vendégek előtt and uh, in the midst of the big uh, drinking party the king uh, had a thought that uh, he will uh, Ask Westi, the queen to, uh, appear in front of the in a not so way. És nem azt tanácsolta, hogy akkor vásti királynőt azt kocolják ki a helyéről, hogy nehogy minden más nő is engedetlen legyen a férje ellen a Perzsia birodalmában. And then after uh, by Mabukam's advice uh, they got rid of King Washdi because they didn't want her to set a bad example to all the other women in the empire. Majd, astya vasott a későbiekben a Görögország itt csata és vereség utánna királynak, hogy uh, válasszon új királynét, hogy a szíve megvidámodjon. And then after uh, after the king uh, suffered loss in the battles against Greece, Mabukam uh, told him to and És a Ezdo hagyományok szerint 400 uh, gyönyörű nőt jutottak össze és képítették őket egy éven keresztül. So according to Jewish tradition, they went out and they gathered 400 uh, beautiful virgins across the empire and they were uh, preparing them through one year. És azok közül egyet, az Esztert választotta ki, a királynőül, a király. And one of them, Esther, was chosen as queen. Látjuk, hogy Esther egy árva gyermek volt, akit Mardokeus, vagy Mardokáj nevelgetett, a nagybátyja. És Esther was an orphan and she was raised, raised by Mordokai, by her uncle. És kérte Mordokai, hogy ne fedje föl a származását a palotában és ahogy Esther a királynői pozícióba került, úgy Márd Márdokájt is előléptették, és uh, vezetővé vált a birodalomban. És a királynői és egyszer ott volt a király udvarban, amikor meghallotta, hogy Biktán és Teres uh, tervet forralnak a kiráj ellen, hogy megöljék, és ezt jelentette Eszteren keresztül a kirájnak. One day Mordecai was at the king's gate and he heard two people planning a plot against the king, so he went right away and he reported this to the king. És valóban ezt a két embert felisasztották, és Mordekainnak ezt a cselekedetét beírták a királyi krónikák könyvébe. So these a történetben itt a harmadik fejezet első kapcsolódunk be. Azt olvasjuk, hogy ezek után so, nagy méltó... Ezek után nagy méltóságra emelte a hasvéros király, az Agági Hámánt, a hammedáta fiát, és fejebb tétette az ő székét a körülötte lévő összes vezető embernél. Azt látjuk, hogy nem Márdokáj volt az, aki előléptetést kapott, nem ő volt az, aki tiszteletet kapott, hanem ez a Hámán nevű ember. So we see here in uh, verse 1 that after revealing the plot, it wasn't Márdokáj who uh, got all the respect, but uh, this other man called Haman. Isten beíratta a tettét a királyi krónikákba, és majd az ő időzítése szerint ez elő is fog kerülni. But the Lord had uh, them to put uh, Mordecai's action So uh, uh, a De semmiféle elismerésben nem részesült, helyette Hámánt ismerték el, és Perzsia második emberévé, a akkori világ legerősebb második emberévé tették. But, uh, Uh, right now Mordecai did not get any acknowledgement from anyone but uh, instead of him Haman was promoted as the second most uh, influential man of the Persian uh, empire. En nagyon sokat tanultam itt Mordekaitól. And I learned a lot from uh, Mordecai. Mert uh, Mordekai itt nem keményítette meg a szivét, nem lett keserű, nem kezdte el szívni a fogát nem lett mérges. Mordecai did not uh, harden his heart here. He did not uh, become bitter and he did not uh, become angry. Megtártva volna, nem? Tehát, azaz a király életét és még egy szóbeli dicséretet se kapott. He had the, uh, all the right to do this because he saved the king's life. Yet he did not get any uh, word of recognition. Helyette hámant tüntetik ki, aki az izraelieknek hessküdtőssé jelensége volt, mert a málek volt. But instead of him, Haman was promoted, who was actually an ancient enemy of the Israelites because he was he was uh, uh, a Mallekite. What an annoying thing that you do something good, and instead of you being recognized, your enemy will be acknowledged. And no one mentions your name ever. És tudod, hogy ha Mordokájus itt bemérgesedett volna és elkezdett volna mindenféle keserűséget beengedni a szívébe, akkor nem hallotta volna meg sose azt, hogy Isten mit akar rajta és rajta keresztül és vele kezdeni. But if Mordecai uh, here lets his heart to be hardened and lets his heart to, and, and lets himself to, to become bitter, then he would have never heard uh, God's voice he would have never heard what god wanted to do through him and a keserűség és a a harag az pontosan ezt činája velünk amikor ennek utat engedünk akkor akká tesz minket nem látjuk meg azt hogy isten mit akar kezdeni velünk vagy mit akar rajtunk keresztül végezni and this is exactly what bitterness and anger does in a in our hearts if we yield to these things then we will become blind to all the things god wants to do through us and we won't see what is his plan with us Egyszerűen elveszted a kapcsolatod Istennel. simply lose connection with God. És nem fogod tudni, hogy merre mozdul, merre megy. And we will no longer know where he moves. Ez olyan, mint hallgatod a rádiót, és eltekered a skálát valami máshova, és utána hiába keresgeted, nem hallod Isten hangját. It's the same when you listen to a radio station, and then you tune, try to tune to another station, and then you suddenly you just lose it, and you cannot tune back. You, you won't hear God's voice. Káshalúság és a haragos tálessen megvakít. Bitterness and, and anger makes us blind. És nem tudom, hogy mennyire vette észre, de az életbe számtalan lehetőség van arra, hogy keserül ledjél és megharagudj dolgokra, emberekre, eseményekre, helyzetekre. I don't know if you actually know this, but there are so many uh, reasons and occasions and situations in life when you can egy barátom azt mondta, hogy Bodhi, uh, értsd meg azt, hogy az ellenség soha nem választhat el téged Isten szeretetétől, de téged rá lehet arra, hogy elmenjél tőlem. Once uh, one of my friend told me that body understand that the enemy can never separate you from God, but he can actually make you uh, wanting to go away from God. Job könnyen egy bizonyíték arra, hogy Isten szeretete soha, de soában nem távozik tőlünk. The Book of Job is a good evidence uh, for this that God's love never leaves us. De engem rávehet az ellenség vagy a szívem gonoszsága vagy az érzéseim rávehetnek arra, hogy ettől a jósságtól távol tartsam magamat. But the enemy can, uh, make me try to stay away from all his goodness. És, és állhatok úgy ott, hogy nem, nem tapasztalok meg belőle semmit. Uh, of it. Úgyhogy az ellenségnek igenis nagy rutinja van abba, hogy olyan helyzeteket, olyan érzéseket hozzon az életünkbe, amik miatt ha akarnánk, meg is keseredhetnénk és haragosak lehetnénk. The enemy has a great routine in uh, bringing uh, feelings and situations in our lives which could make us bitter and angry. Biztos vagyok benne, hogy ezen a héten is nagyon sok ilyen lehetőséget fog elétezni. And I'm pretty sure that he will bring many uh, such occasions even in this coming week. Láttam, hogy már ma is nagyon sok ilyen lehetőséged volt. Maybe you had already these situations today. That's why it's uh, very important what Proverbs 4.23 says, that keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Hogyha őrzöd a szívedet, és nem engeded, hogy becsapjon az ellenség a körülményekkel, érzéseiddel, akkor meg tudod őrizni a szívedet, és fogsz látni. So if you keep your heart with all diligence, and you don't let the enemy to trick you with your uh, own feelings, then uh, you will be able to see God. A csütörtökön a Egy Péter tanulmányoztuk. We studied first Peter on Thursday. Azt a címet adtuk ennek a levélnek, hogy Szentírás, Szenvedő Szentek számára. Igen, nagyon jó angolul is működik, 3-es, 4-es, de, de így könnyű megjegyezni. It's easy to it this way. És az egyik legfontosabb dolog, amit megnéztünk, hogy ott arra bátorít minket az Isten az igényén keresztül, hogy kapcsoljuk be az elménk biztonsági jövét, vagy a szívünk biztonsági jövét and it's very important uh, to see that there uh, the author encourages us to to turn on the safety belt of our mind and of our hearts nem mindezt hogy hogyan gondolkozunk nem mindezt hogy mennyit látunk az üdvösségünkben nem mindezt hogy mennyit látunk Isten hatalmában mert Amikor elindulunk, és nem kapcsolom be az övet, a gyerekek sikítanak hátulról, hogy papi nem kapcsoltad be az zövet, nem szabad elindulni. When we uh, by car and I don't up the belt, the, my kids, uh, start to scream at me that, "Daddy, we can't nekik, hogy csak úgy indul el a be van kötve az övet és ez egy olyan jó emlékeztető volt nekem, hogy szellemileg is mielőtt elkezdem az utamat minden egyes nap kise, kise tegyem a lábam, amely se indulja, anélkül, hogy ezt az övet ne And it's a good reminder that Hogy tudjam azt, hogy kicsoda Isten és tudjam azt, hogy milyen nagy üdvösségem van. Uh, Már dokeus pont ebben mutat nekünk egy nagy példát, hogy ő nem engedte, hogy a szíve megkeseredjen, és nem engedte, hogy harag törtse el csak azért, mert nem ő, hanem az ellensége lett kinevezve. So Mordecai here uh, sets a great example to us in not letting his heart uh, filled with anger and bitterness just because he wasn't the one who was promoted. Ebből megtanulhatjuk azt is, hogy Isten mindelható és mindennek megvan a tökéletes idejára. And we can also learn here that God is Almighty and there is a perfect timing for everything. Az igaz, hogy a mi időnk az közül kezébe van. És ebbe, hogyha bízunk, akkor teljes nyugalom és biztonság vesz körül minket. And if we trust in this, then uh, we will have uh, peace and we will be safe. Hát, uh, elő fogják léptetni, és nagyon fontos lesz, hogy ez bekerült a krónikák könyvébe, de Isten majd ezt pár éve később fogja előhozni. Vagy egy ideven késő fogja előhozni. Nekünk uh, is minden egyes cselekedetünk fel van jegyezve a király krónikájába, a Jézus krónikájába. King, És lehet, hogy most per pillanat nem lettél kinevezve, vagy nem kerültél nagyobb hatalomra emiatt. De a mi időnk Isten kezében van. Our times are in God's hands. És ő elő fogja venni ezt a krónikát. And he will, uh, take and open up these És azt mondja, hogy ezek szerint meg fog jutalmazni minket. And, uh, he will us Az ő kegyelme és szeretete szerint fog megjutalmazni minket cselekedeteink alapján. He will, uh, us to his jó tudni, mert megint biztonságot ad Isten szeretetében. And it's good Ezzel ellentétben ott van Hámán, aki aggágita volt. Ez azt jelenti, hogy aggágnak volt a leszármazottja. On the other hand, we see Haman, who was an Agagite. it means that he was a descendant of Agag. Agag, ő az a, a király volt, akit az 1 Samuel 15-ben találunk. Agas an a melech king, and we read about him in 1 Samuel 15. Ha tudjátok, olvassátok is el. Oda-haza ezt az egész fejezetet, az 1 Samuel 15, mert ott tudjuk meg azt, hogy Sámuel profétán keresztül szólt az úr Saul királyhoz, hogy pusztítsa el az amálekitákat teljesen az állatokat ne hagyjon élve se állatot, se embert, senkit. If you have Saul És Saul elment csatába az Amálekkel, és uh, győztek is de volt egy jó ötlete, úgy gondolta, hogy csak nem pusztít el mindent. Hát a legjobbat jobb lenne, hogyha az úrnak áldoznák so Saul, az, az állatoknak legalább. Saul went on to the battle and they defeated the Amalekites, but. Uh, uh, After the battle, Saul had a great idea uh, to spare the be very best of, of their uh, animals, the sheep and the oxen, and to sacrifice it, it for the Lord. És volt még egy jó ötlet, úgy gondolta, hogy Agágot, a kiráyt, mivel láncra vérték és uh, ő tudja irányítani a saját felnhatóság alatt van, ezért ő is életben tartotta. And he had another great idea, uh, which was to spare the life of uh, the king, Agag. Because he put him on chains, and he thought that he cannot hurt him anymore anyways. Az Agággal, a királyal, volna, ahogy az so he did not do what the Lord commanded him to do uh, with Agag and uh, their animals. And this very action caused his death later. Most pedig látjuk azt, hogy a leszármazottja kezdi el fenyegetni majd az egész zsidó népet. And uh, later in this book we see that uh, Descendant is the one who threatens uh, the Jewish nation. Az amálekiták mindig a Bibliában a, a testünket, a testiességet jelképezik. The Amalekites in the Bible always uh, our flesh. Uh, nagyon régóta uh, ellenségei voltak Izraelnek, onnantól kezdve, hogy a Egyiptom kivonulva jöttek az ígéret földje They have been uh, the enemies of the Israelites for a long time ever since they uh, left Egypt. Az Öt Mózes 25-ben olvassuk azt a 17-es verstől, Deuteronomy, chapter 25, from verse 17, Azt chapter hogy emlékezz arra, hogy mit tett veled Amalek népe útközben, mikor kijöttetek Egyiptomból, amikor találkozott veled útközben, és levágta azokat, akik elgyengülve hátra maradtak, mert fáradt és kimerült voltál, az pedig nem félt az Isten Remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt? Azt mondja itt uh, emlékezetben, hogy a halál, hogy az amálekiták hátulról támadtak, a, a legsunyibb módon, a gyengéket, módon, a visszamagadottakat támadták, a halál, támadták, nem szemből támadtak. So the Bible tells us uh, here that the Amalekites uh, attacked from the back in a very sneaky way. They did not attack from the front. And in the last uh, verse in Deuteronomy, in verse 19, God says that uh, blot out the remembrance of Amalek from under heaven, you shall not forget az Amálekkel állandóan hadakoztak az izraeliek emiatt. The Israelites uh, were in constant battle with the Amalekites. A Kettő Mózes 17-ben olvasjuk az első csatát, amire Isten azt mondta, hogy jegyezzék fel. In Exodus 17 we read about the first battle, which God uh, commanded them to record. Ez a legelső dolog, amit Isten a Bibliában mondott, hogy írjanak le ez a csata. This is the first thing I told them to record this battle. És ittova a 2 Mózés 17-ben a 8 verstől, hogy az Amalek eljött és megtámadta Izrált. So in uh, chapter 17 from verse 8 we read that Amalek came and fought with Israel. És Josué elment harcolni. And Joshua went off to battle. És Mózés megült és Áron és Hur pedig tartották a kezét. És mindaddig, amíg a Mózes keze fönt volt, addig győzött az Izrael. And Moses hands were, uh, held up, uh, kept és ezután írja Isten a 14-es versben, hogy írd meg ezt a dolgot emlékezetül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy a Máleknek még az emlékét is eltörlöm az ég alól. And after this, the, uh, we read in verse 14, Then the Lord said to Moses, Write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. And in, in the last verse, uh, God says that because the Lord... Because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Amalek Isten trónja ellen támadt. Amalek attacked uh, the very throne of God. És itt Isten azt akarta, hogy mindenki emlékezzen, És ez legyen a legelső dolog, ami leírásra kerül, hogy az Amalekkel folyamatosan harcunk van, és a harcot csak egyetlen egy módon lehet meg legyőzni, úgyhogy ha imádkozunk. So God wanted everyone to remember Uh, and that's why this was the first uh, battle to be recorded and this is what uh, god wants us that we should always remember this whenever we pray a testiességünk a büszkességünk az mindig hátúrról támad mindig a legyengébb pontunkon próbál bejutni our pride and our carnality always attacks us from the rear uh, in a sneaky way tehát pontosan tudod hogy mik a leggyengép pontjai az ellenség ezeken keresztül fog támadni felhasználni a testi es vágyaidat, a büszkeséget. We know exactly what our weaknesses are, and this is uh, the, the spot where the enemy will attack. He will use all our uh, carnal desires. És itt van leír, hogy egyetlen egy módon lehet legyőzni Még pedig úgy, hogy segítenek mások az imádságban. And it's written here that the only way to uh, overcome them is through prayer, and uh, we see here that others will help us with prayer as well. Egyszer kipróbáltuk fiú fiókámon, hogy milyen így imádkozni, Fálem Once at the guys' és meeting we van a kezed végig, meddig just, bírod? Uh, három-négy percnél már így járt mindenkinek a keze. After three or four minutes everybody's hands started to shake. Mert már fárasztó. It's pretty tiring. Aztán kipróbáltuk azt, hogy mi van akkor ha meliál két fiú és megfogja a kezét. And then we also tried what if uh, two guys uh, holds our hand on the side. Úgy órákig is el tuddi várkozni az ember. We could pray Telemelt like that kezekre. for hours with li lifted hands. És pontosan erről van szó, hogy a testiességünk elleni küzdelmet. Így tudjuk a legjobban felvenni, hogyha az Úrhoz hozzuk a gyengeségeinkhez, az Úrhoz hozzuk az életünket, és kérjük azt, hogy segíts már, fog már meg az egyik kezem erről, másik kezem arról, és imádkozzunk együtt. And this is exactly how we can win against our own uh, carnal desires, if we start to uh, pray to the Lord, and if we ask others that come and help support me while I'm praying. És hogyha ez megvan, akkor győzelem van. We this, we a másik nagy dolog, amit megtanulhatunk az az, hogy sosem szabad abba a hibába esnünk, amibe Saul királybe lérsen. Uh, Nagyon brutálisan kell bánni a testies érzéseinkkel, a testies gondolkodásunkkal. We have to deal strictly with our carnal thinking and desires. Az mondja, kell nyílni brutálisan. We have to kill them brutally. és Nem lehet azt mondani, hogy ó, oh, hát már tettem rá láncot, végül is azt csinálja, amit én mondok, most már én, én irányítom, most én vagyok a főnök a testem fölött. And we cannot say that, oh I chained them up already, they are under my authority now, they will do whatever I want them to do, so I am in control. A Saul nagy büszkén hozta láncon a gágot, hogy át én legyőztem, hát azt csinálja, amit én mondok, nem kell megölni, teljes szolgámmá So De he was dragging uh, along Saul on the chain, saying that he my authority now he will do whatever I tell him to do we don't really have to kill him. De Amikor tovább olvassuk a történetet az egy Sámuel 15-ben, meg tudjuk, hogy amikor Sámuel hívatta ezt a láncokra vert királyt, a legyőzött királyt, az irányított agák királyt, akkor húzta a száját, hogy neki Sámuel előtt meg kell jelennie. But we learned later uh, in the same chapter in uh, the book of uh, Samuel that when Saul uh, sent for Agag because he wanted to see him, the king Agag was uh, even grinning, making faces that he has to uh, go to the presence of Saul. Éltitek, It is within the same chapter, he already started to feel uh, to be the boss. Samuel nem nagyon adott sok esélyt, neki szétdarabolta, úgyhogy ő megtette azt, amit Saul nem tett meg. Samuel didn't give much chance to him, because he just uh, cut him off and uh, split him up into pieces, so he actually did the job, Saul so was not able to do. De mindeközben Agág egyik leszármazottja megmenekült. But uh, while all these things were happening one of the descendants of Agag uh, escaped. Hamán például Agágita tőle származik. Heman is uh, Agagite he Az idő hadjományt tartja, hogy a királynő várandósan Agág felesége várandósan elmenekült és megszult gyerekét és így az Agágita nemzet felnőrekebe. According to Jewish tradition, uh, Agag's, uh, King Agag's wife was pregnant, and she escaped, and she uh, gave birth to their child. So that's how the, the uh, Agagaits, uh, to grow again as a nation. Nem tudjuk biztosan, hogy így volt, -e, de Agágnak lett nemzetsége, mert Saul nem azt csinált, amit az úr mondott neki. Okay, of course, we don't know if this really happened this way, but uh, the point is Agagait Uh, became Az gondolta Saul, hogy ő tudja kezelni a dolgokat. Saul he will be able to És ez a legnagyobb becsapás, amit az ellenség beültethet a fejedbe, hogy te a testiességedet tudod kezelni. And this is the biggest lie the enemy can put into your mind, telling that you can handle your uh, carnal desires. Mint hogyha azt tudnám, hogy oh, ó, én ezt tudom irányítani, ez nem probléma. Just like saying that, oh, I can take control over them, it's not a problem. Sokan vannak, akik keresztényként azt gondolják, hogy ó, oh, hát én megnézhetem ezt a filmet, igaz, hogy van benne egy pár olyan jelenet, amit nem kéne néznem be. Erős vagyok, én élet vagyok, én uh, rablánc alatt tartom én a testet. There are many Christians uh, who can, who say that, uh, about a movie, for example. Vagy benne lehetek én ebbe a plegykába, én nagyon érett keresztény vagyok, tudom én a testemet kontrollálni or i can be part of this gossip because i am a mature christian i can take control over my own flesh bármi lehet az, az a legnagyobb becsapás amikor az ellenség elhiteti velet hogy te képes vagy a testi uralni, uturalni nem vagy this, képes rá. this is the biggest lie when the enemy makes you believe that you are able to control your fleshly desires you are not able erről szó egy rész a hegyi beszéd This is what the, what the beatitudes are about. Ugye, azt gondolod, hogy, hogy te kontrollálni tudod a testiességedet, levágod a kezedet, kiszúrod a szemedet. When we uh, think that we can control our uh, flesh, uh, what are we going to do? We are going to cut off our arms or pluck uh, our own eyes. Uh -huh. De akkor mi lesz az agyaddal? Az még mindig bennmaradt. But what semmi kiút nincsen a testérségből, csak a halál. There is no way out of uh, our flesh only death. most senki meg meg kell magát. De Isten igenis azt mondja, hogy oda kell tegyük magunkat az ő oltárára a róma 12 be és élő áldozatul kell magunkat odadni Istennek. But in Romans 12, God tells us we have, that we have to present our bodies as a living sacrifice. We have to put ourselves on his altar. A hegyi beszéd arról szól, hogy értsve meg, hogy Isten szent lelkének az átformáló munkájára van szükséged, nem egy szabálendszerre. Uh, The mountain, Sermon. Sermon on the Mount is about how we have to give ourselves over to the Lord. És, és Isten szent lelke tudja azt egyedül elvégezni, amit én testileg képtelen vagyok. And what I cannot do uh, through my flesh, only God can do in me. Egyedül Isten képes a testemet uralni és kontrollálni. Only God is able to control my flesh and my body. És itt van Háman egy jó példa rám, egy élő példa. And Haman is a good example for this. Mi van akkor, hogyha nem tesszük azt, amire az Úr hív minket. What happens if we don't do what itt már nem csak Saul király életét fenyegette. Hanem ha ismered a történetet, az egész zsidó nép életét fenyegette but he uh, threatened the life of the whole jewish nation. Haman jelenléte egy másik dolgot is tanít nekünk, amit az 1. Samuel 15-ben olvasunk, hogy jobb az Úrnak az engedelmesség, mint bármilyen áldozat. The presence of Haman also teaches us another thing which we read in uh, 1 Samuel 15 which is that it is better to obey the lord than to bring any kind of sacrifice. azt, hogy sokkal uh, kedvesebb Istennek az, amikor nem a mi jó ötleteinket dobjuk be, hanem egyszerűen csak hallgatunk Őrá. We have to recognize that uh, god is not pleased when we try to share our great ideas with him, but he is pleased when we simply listen to him. És nem csak örömet hoz neki az, hogyha engedünk neki, hanem nekünk haz van a javunkra. And it doesn't only bring uh, joy to him when we obey him, but it is for our benefit. This is again a good lesson to learn, that God wants us to obey him because it brings us benefit. Hát látjuk, Saul az egész so we see here that uh, the disobedience of Saul will bring uh, danger to his nation háman az Ószövetség Hitlerének is szokták hívni, Neki ki akarta írteni az egész zsidó népet. The Hitler of the Old Testament, he wanted to destroy all the Jews. És ez a gyűlölet nem volt egyedülálló, mert már a Fáraó is ugyanezt akarta csinálni. És nem Hámán volt az utolsó, akinek ez eszébe jutott. And also, was not the last with this plan. Azt hiszem, azt, hogy a zsidók még mai napig is éldák ez is egyik legnagyobb bizonyítéka. But uh, I think that this is uh, one of the greatest evidence of God's grace that the Jewish nation is still alive and well today. Hát tudjátok képzelni Hámánt. Ő volt a világon a leghatalmasabb ember a Xerxes király után. Can you imagine Heyman being the uh, most powerful and influential man after King Sirxis in the whole wide world? Elég törtető lehetett hogy eléri ezt a pozíciót. I'm pretty sure he was uh, I'm sure he was pretty ambitious to get into this position. Rengeteg pénze volt, Perzsiának 127 tartománya fölött teljes hatalmat kapott. He had a lot of money and he had power over 127 Uh, provinces in És akkoriban világ uh, birodalom volt a Perzsó birodalom, úgyhogy gyakorlatilag a világura volt Hámán. A Xerszész király után, másodikként. And the Persian Empire was the greatest empire in the world, so basically Haman uh, was the second uh, person of the of a world empire. Uh, volt hatalma, volt pénze, volt befolyása. Ennél többet kb. nem nagyon érhetett el. Uh, this is the most he could have achieved, De azt fogjuk látni, hogy mégsem volt boldog. Yet we see that he wasn't happy. A kettes versről azt olvasjuk, a király összes udvari, embe, udvari emberei, akik a király udvarában voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokáj azonban nem hajtott térdet és nem borult le. Ezért a király udvarai emberei, udvari emberei, akik a király udvarában voltak, megkérdezték Mordokáit, miért szeged meg a király parancsát? És napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámánnak, hogy lássák helytálló-e Mordokály védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokály nem hajt tértet és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg de kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokáj melyik népből vanó. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokájjal együtt minden zsidót kipusztítson a hasvéros egész birodalmából. Hát itt látjuk, hogy Mordokáj nem volt hajlandó Hámán előtt meghajolni. És lehet, hogy ez egy egyszerű szokás volt, hogy egy ilyen magas tisztnek... Tiszteletet kellett így kifejezni. The, the Mordecai azt mondta, hogy ő zsidó, ő nem hajt térdett semmi tisztviselő előtt. But Mordecai said that he is a Jew and he won't bow down before any uh, authority. De, persze, elnézés, nem minden tisztviselő előtt, hanem Hámán előtt nem fog meghajolni. Lehet, hogy pont azért, mert Mordokai tisztába volt azzal, hogy Hámán a volt és a zsidó kőse ellenségem. Az is lehet, hogy meggyőződésből mondta azt, hogy még hogyha ez nem is imádat, akkor se hajlok meg, csak Isten előtt. Or uh, it could I only Érdekes, hogy ezt a, ezt a cselekedetét Mordokájnak nem Hámán vette észre, hanem a többiek. But it's interesting that Haman that did not uh, recognize this uh, action of uh, Mordecai. A többiek hívták fel a figyelmét Hámának, hogy látod, ez a zsidó nem hajol meg előtted. It was the other people who drew his attention to Mordecai, saying that, look, this Jew won't bow down before you. És uh, Mordokai nagyon ideges lett, mérges lett. So, so Mordokai got very, very... Mordecai. Uh, Haman. Mordokai, mondtam, bocsánat. Haman got Haman Haman very mert. angry. Igen. Uh, és uh, látjuk azt, hogy a, az, a haragját csak még jobban szította, amikor kiderült, hogy Mordokai zsidó és gondolt egyet, hogy nem csak Mordokáit fogja elpusztítani, hanem akkor az egész népet. És valószínűleg Hámán pontosan tudta, hogy mi is történt amikor Górszámul elséd darabolta a Gágot, <coughs> so a királyt. And probably Haman knew exactly what happened when Samuel uh, cut their king off. És nem véletlenül törekedett arra, hogy a zsidókat kiirtsa. Probably a good, uh, motivation to destroy all the Jews. Haman nagyon jó példája annak az embernek, aki nem érzi magát biztonságban. Haman is a good example for someone who doesn't feel secure. <laughs> bár minden hatalom, pénz, az övé volt, mégis bizonytalannak érezte magát. Although he had all the money and power in the, in the world, he felt insecure. A hát, abszolút a világ legboldogabb embere lehetett volna, hogy mi mindent elér. de egy nyomik is öreg zsidó bácsi tönkretette az egész életét. Can you imagine that he could have been the, the happiest man on the whole earth, but one uh, old Jewish man made him miserable. Most legyünk őszinték, mindjájukban vannak hámánok, vagy legalábbis egy része hávárdak. we all have a little in ourselves. Ó, oh, mi mindent az Úr megadott nekünk, milyen gazdagok vagyunk. A listát mondjuk kezdhetjük az üdvösségünkkel, és we mondjuk nem is say. lenne muszáj folytatni. even would even De hogyha még folytatjuk is a listát? És akkor van egy pici kis valami, ami idegesít minket, és ami a tönkre megy az egész életünk. És bosszant minket, például egy légy. Like a fly. <laughs> De, um, és, és teljesen kizökkent minket abból, hogy élvezni tudjuk mindazt, amit az Úr nekünk adott. And this little thing completely stops us keeps us from enjoying all the things the Lord has given to us. tudod és én emberek tipikusan amikor így viselkedünk az tipikusan azt jelenti, hogy nem vagyunk biztonságba Isten szeretetében. And uh, when we act this way it means that uh, we don't feel secure in God's love. Ez a legfontosabb, hogy Isten szeretetében mindig biztonságba legyünk. This is the most important thing that you would always fear securing God's love. Az én biztonságom ne attól függön, hogy mások mit gondolnak rólam vagy hogyan szólnak hozzám. That my security would not depend on what other people think of me or how they talk to me. Hogy köszönnek-e nekem vagy nem köszönnek, vagy hogy megdicsérnek-e azért, amit csinálok, vagy nem dicsérnek meg. Whether they say hi to me or not, whether they acknowledge the good things I do or they don't. Sídnak, nem szídnak teljesen minden. They, uh, me or they don't me. It ha az én biztonságom abban, van, hogy engem az úr szeret, akkor bocs, de nem érdekel, hogy te mit mondasz. If my security is rooting in God's love, then I don't care what other people say. <gül> Tegapoltuk egy tíz éves házassági évfordulón. Yesterday we went to a 10 years anniversary. Párnak volt ez a nem volt. volt, csak nem volt. And, and this, uh, wedding, this wedding anniversary was the anniversary of a couple who uh, did not have a wedding celebration. So So I just remembered our wedding. És nem tudom, miért valahogy az Úr azt rakta a színünkre, hogy, hogy ne engedjük, hogy bármi is ezt a napot. És ezt úgy, úgy, úgy megbeszéltük Dórival és megegyeztünk, hogy nem engedjük, hogy bármi is ezt a napot. And I remember that uh, the Lord put uh, on our hearts, not being frustrated or annoyed over anything, that day. Mert ez a mi napunk. This is our day. Uh, mi istennel szövetséget kötünk ezen a mai napon, és jól fogjuk magunkat érezni. És hát kezdődött az, hogy Dóri elment Fodráshoz, és a, a Fodrás nem volt ott, hanem a 16 éves tanuló törtelte a kezét, hogy hát csak ő van. And the first thing that day was that Dori went to uh, get her hair done, and the hairdresser wasn't there. It was only a 16 years old uh, student who was there being nervous what to do now. Dory-t meg, milyen volt. And you can, you can ask Dori how she felt. Églekelt a haja a helyzott. Tincsenként megkérdezte, hogy ez itt jó helyen van, tehát teljesen jó. So he, she asked uh, about every little hair piece that is this in a good spot. Vetem, a volt. But I didn't recognize anything because I think she was the most beautiful woman. Na, így a Én, uh, a... So this is how her day started. I had this great idea that we should have a... Like a buffet style. A buff style uh, reception for all the 400 guests, and the church uh, members actually helped with this. És ezen máig napig is nagyon hálásak vagyunk. And we are uh, grateful for this still. Today. Azt hiszem, az esküvő egy órakor volt, és én még 12.40 kor rövid gatyában, zuhanyozatlanul, megborotválkozatlanul. Ott rohangáztam a templom kertbe, hogy uh, minden a helyi legyen. Az the wedding started at one, and I that at 12 I was still running around in my underwear with no shaving, no shower uh, to make sure everything in it's their place. hívtam fel, akik a kertbe láttak, hogy otthon vagytok még, és mondták, hogy jaj még igen bocs, jövünk, jaj ne, gyeltek, maradjatok otthon, megyek át föltözni <laughs> And, call, and I called up a friend of mine, uh, who they lived near to the church, and uh, I asked them, are you still home? And they said that, oh yeah, sorry, sorry, we are leaving now. So I just told them, no, no, just stay home, I'm coming over to your place to change. <laughs> <laughs> so when I got to the church, my the flower, the rose on my suit wasn't actually pinned there properly, it was just hanging there. Ez pont Anikó segített őt keresni. Anikó helped me to find a needle. Aztán a kocsi díszítést valakire ráhagytuk, és szalagokat lehetett volna rákötni, de helyette ilyen széles cellukszal ráragaszgatták a kocsi. And autónom. I asked someone to decorate our cars and they could have put the little cute ribbons on the car, but instead they decided to put things on it with the scotch tape and it was a brand new car. And then my cousin went to pick up the the big chocolate cake, which kind of collapsed on the way. És, úgyhogy a csoki tarta azt a felét fotóztuk ami oké okay volt. So we, so we only took pictures of the good uh, health of the chocolate cake. hát azt gondoltuk hogy ez, ez nagyon jó nap volt még csomó minden volt de amikor megérkeztünk a nászi szakánkra közölte a aki én kifizettem a száj így kiadták a szobánkat. <laughs> So when after the wedding we got to the hotel for our wedding night then the receptionist said that they uh, gave a room to someone else. És akkor gondoltam, hogy oké, okay, uh, végül is találtunk egy szobát, de azt kértem, hogy én 7 gyárt kértem. És akkor persze emlékszik rá, emlékszik rá, jó? És megjelent 7-gyárt. De az ide hét különböző féle volt, félig leégett, ez a kommunista csavar. És kérdést te meggyujtcsél volt, ugye. So, we finally got to the, uh, got a room, another room, and then I, I asked uh, for seven candles from the receptionist, and he said, yeah, of course, I remember. So he brought the candles, and all the seven candles look different, and one of them half burned down already. So he asked us if I, should I light the candles. I said, no, no, please don't. Nem, hát ez csak egy példa. De milyen jó, hogy elhatároztuk a színeinkből, hogy nem engedjük, hogy bármilyen elrontsán napunkat. This is only one example but it's a good thing that we decided in our hearts that we won't let anyone ruin our day. Nem mondom hogy kérdések nem merültek fel I'm not saying we didn't have questions all day. De a volt leg, az életünkben. But it it was one of the greatest day in our lives. Arra, hogy mindegyik ilyen dolgot úgy vegyük, hogy hát, tényleg akkor ez minket Uram. And uh, Ja, ezért emlékeztetél, hogy ne aggódjunk ezek miatt, a dolgok miatt. Jó. Mindegy, túl vagyunk De az a jó, hogy minden napot lehet így kezdeni. Mert ha nem, nem így kezdjük a napot, akkor olyanok leszünk, mint Hámán. If we don't do, uh, start our day like this, then we will be like És lehet, hogy mi lehetünk a legáldottabb emberek a földön, de egy valami kis nyomi dolog tönkre teszi az életünket. And we could másik se a pénz, se a uh, dicsőség nem fog senkit boldoggá tenni. Another lesson to learn that no money and uh, authority or, or uh, earthly glory will uh, make us happy. So, azok az emberek akikre nem gondolnád nincs sok mindenük nincs sok hatalmuk az egyik leggazdagabb és legboldogabb emberek mert Isten szeretetében biztonságban vannak. Many times uh, the people who have uh, the least thing and people you would not uh, think of are the richest and happiest uh, persons on the earth because they feel securing God's love. Érdemes edemes meg hogy mennyi Mordekai-us van benned meg mennyi Haman van benned. So it's worth asking ourselves how much uh, Haman and how much Mordekai we have in ourselves. Akar naponta is Akár óráról órára. Every day hour by hour if necessary. Haman az agya. So, got really angry here. És úgy döntött, a 7-es hogy olvasjuk, hogy király uralkodása 12. évének első hónapjában a Nisztán hónapba púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt, napról napra és hónapról hónapra. A 12. hónapig az Adár hónapig. És akkor ezt mondta Hámán hasvéros királynak. Van egy nép, amely elszortan és elkülönülten él a népek között birodalmad minden tartományában. Törvényei különböznek minden más néptől, és a király törvényeit sem tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király. Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig tízezer talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék a királyi kincstárban. Ekkor a király lehúzta kezéről a pecsétgyűrűt és az aggági Hámánnak, Hammedárta a fiának, a zsidók ellenségének adta. Majd ezt mondta Hámánnak a király. Az ezüst maradjon a tied, a néppel pedig tedd, amit jónak látsz. Látjuk, hogy Hámán erősen, erősen babonás volt. We see that, uh, was actually, uh, és uh, sorsvetéssel dobatta ki azt a napot, amikor majd uh, elpusztítja a zsidónépet. So will be és megint látjuk azt Isten gondviselését, hogy mennyire Isten keze ott van a színfalak mögött. And again, we see God's provision and His hands behind the scenes. Nissan hónapba körülbelül április hónapba a hogy mikor pusztítsák el a zsidókat és adár hónap jön ki a They cast a lot uh, in uh, the month of Nissan and. Uh, ez 11 hónap a később van, tehát ebből is ott van Isten gondviselése, hogy nem holnap, hanem majd 11 hónap múlva. Ez egy fantasztikus dolog látni azt, hogy Isten hogy munkálkodik a színfalak mögött, akkor is amikor nem nyilvánvaló. It is itt uh, to see how God is working behind the scenes, even when it's not Mert, uh, egyrészt itt már eltelt kilenc év a Eszter könyvének kezdetétől kezdve. First, hogy Isten kilenc éve már munkálkodik azon, hogy különböző dolgok a helyükre kerüljenek, hogy Eszter ott legyen a megfelelő pozícióban, hogy a király kikapjon Görögországba. Hogy márdokelős felemeltessen, hogy márdokelős tette belekerülni a kronikák könyvébe. So God had been working uh, behind the scenes through, uh, for nine years already, putting uh, Esther into her place, putting Mordecai in a high position, uh, having the king defeated in the battle against Greece. Uh, he was working to put everything in its right place. És még most is ezt látjuk, hogy Isten még a, a még a kockázásba is munkálkodik, és nem minne később jönne azon. And he works eh, even in casting the lot uh, so this day would come later. Ez egy óriási dolog, hogy Isten mindig munkálkodik a háttérben, és intézkedik, szervezi a dolgokat, előkészít dolgokat. And it's a great thing that God is always working behind the scenes and orchestrating things. Egyrészt emberként majd meg őrülsz akkor, hogyha kilenc évig nem látod nyilvánvalóan Istent valamit csinálni. Ugyanakkor megnyugodhatunk abban, hogy milyen jó, hogy az Úr mindig munkálkodik mindenen keresztül. Isten egy szuverén Isten, mindent a kezébe tart, mindent tud, és mindenre van hatalma. He is power to meg mennyire ironikus az egész még a még a hétnapos részégei között is munkálkodik Isten, amikor ez a tanács jön memukám fejébe, hogy tegyék arrébe, este, vástít, hogy helyettem a Jóhannes Ester. How ironic it is that he works even among uh, drunk people when this advice came that uh, Uh, they should choose another queen instead of Vashti. Képnyl gondoltad volna, hogy Isten egy ilyen uh, részeg összejövetlenen is tud munkákodni. Have you ever thought that God can work in the midst of a drunk gathering? Nem, most ezt nem azt mondom. Hogy szervezetek igenekelt hogy Isten munkálkod fashion I'm not saying that you should go and organize one so you can see God working Aranmás hogy azt lássátok meg hogy Isten mindenben ott van és mindenben munkálkodik és neki pontos terve van és mindent előkészít és akkor is cselekszik amikor te nem látod But the see that God is in the midst of everything and he is constantly working and he is there and he is preparing things even when you don't see it Sokszor, ha nem látsz naponta, ti is csodát, úgy érzed magad, hogy na, hol van Isten? Mert hát az apostolok cselekedete teli van csodával because az the, the book of acts is with Igen, az 40 konkrét csodá tírla több is volt de 40 konkrét csodát ír le körülbelül, és 40 éves időszak alatt ír le annyit yes that book records uh, 40 miracles uh, but these 40 miracles took place uh, within 40 years nem kell rosszul érezned magad, hogyha nem látsz naponta tíz nyilvánvaló csodát. Day. Mert Isten munkálkodik, a, a színfalak mögött is ő munkálkodik. God is still working behind the scenes. És Isten ma is, és tegnap is, és mindörökké ugyanaz. És dicsőség az Úrnak, hogy látunk csodákat, de vegyük észre azt, hogy a színfalak mögött is az ő csodái történnek. And glory to the Lord if we the see miracle. Ó, és milyen jó ebben megnyugodni, hogy tudom, hogy Isten tudja, hogy mit csinál, még akkor is, hogyha én nem. Milyen érzéssel engedte el Mardokály Esztert a szépítkező kurzusra? How uh, must have Mordecai felt when he let Esther go to the palace? To... And while Esther was uh, doing all this beauty preparation with the different oils and everything, just swimming in it, what was... Uh, What was she thinking? Oh, God is working. Nem tudhatjuk sosem, hogy Isten mit csinál, de ebből a könyvből ez az egyik legnyilvánvalóbb dolog, hogy Isten keze ott van és ő vezeti és készíti elő a dolgokat. Azért, hogy az ő terve véghez menjen. And even if we don't know what God is uh, working on, this is the lesson from this book that his hand is always uh, preparing things and he is orchestrating things behind the scene. És pontosan ezt mondja a példabeszéd 16.33, hogy az ember végzi a sorsvetés, de Isten irányítja annak a kimenetelét. And this is exactly what Proverbs 16.33 says, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Még az ilyen sorsvetés mögött is Isten van. God is behind, even in, uh, is behind uh, of casting lot. Hogy miért nem nyertél még ötös lotton, ötös lottón? Why haven't you won the lottery yet? Szerintem azért, mert az úr előkészíti a szívedet, hogy bedbe bízzál. I think God is preparing your heart that you would trust in Him. De csak egy ötlet. But it's only uh, one idea. De az úr van minden mögött. Uh, the Lord is mögött. behind everything. És ő az, aki úr és ebben megint biztonságban lehetünk. And He is Lord over everything, and we can feel secure in this. Biztonságban lehetünk a szeretetében és biztonságban lehetünk az ő hatalmában and we can feel secure in his love and in his power. Misetek meg azt ajánlja uh, Háman a királynak, hogy hogy vezatiba az egészet, hogy hát ezek a zsidók ezeknek pusztulni kell, mert szinte ellenet törnek. And just look at the uh, introduction Haman gives to the king. He says that these Jews they have to be uh, destroyed because they will come against you. Megint a sátán egyik módszerét látjuk az úgy nevezett We read, they, uh, yes, live, uh, the yes, a nyolcas versből igen elsortani igen. éltek igen, Elkülönülten éltek igen elkülönülten éltek. törvényeik különböztek minden más néptől? Hát, Voltak teljesen biztos. És most jön a, a félhazugság súlyos rész, hogy a király törvényeit nem tartják be. And here nem comes laws. This wasn't true. De olyan jó be volt vezetve, olyan jónak hangzott, olyan igaznak hangzott ez az egész, hogy a király azt mondta, hogy jaj, van egy ilyen nép, hát akkor pusztuljon. But uh, before this half, too, there was a great uh, intro. So after this, the king said, Yeah, there is a nation like this, let them be destroyed. Hú, és ehhez még Hámán hozzá is akar tenni valami pluszot. And Hayman even wanted to add uh, more to this. Uh, 6 milliárd forintnyi jutalmat ígért a királynak, hogyha ezt ő megteheti. Tehát azt mondta, hogy befizetek ennyit a, kín, a királyi kénystályban, ha megengedett, hogy elpusztítsam őket. He promised a reward to the king uh, in a value of, of uh, six billion forints. He said that he will put this into the king's treasure, treasury if uh, the king lets him do this. Haman áldozatkész volt. was ready to sacrifice. And we can learn uh, what does it mean to be ready for sacrifice. From how people sacrifice for evil things. Az agapé az azt jelenti, hogy áldozat készen szeretni valamit. The word means uh, to love something uh, sacrificially. És, és mindig azt mondjuk, hogy ez az Isteni szeretet, és így van, ez így is van ám De And this is hogy az emberek a bűnt agapézzák. But John writes about how people agape sin. Az agapé módon szeretik a bűnt, ez azt jelenti, hogy áldozat készen kész, szeretné, készek szeretni a bűnt. Most tudod, ha belegondolsz, hogy egy alkoholista az alkoholizmusát hogy szereti, akkor ez egy nagyon jó képe annak, hogy mit jelent az agapé. And if you think about how an alcoholic uh, loves his alcoholism then uh, it's a good picture what uh, agape means. Hat kész magát, kész odaadni a keresetét, kész feláldozni a családját, kész feláldozni a mindenért az örtögy hasson. Because that person is ready to sacrifice everything to be able to drink their uh, their money, their family, himself themselves. Ésm az agapi szeretetet látjuk Krisztusban megtestesülni. Of course we see the agape love in Christ. De amikor nekünk a mindennapi dologokhoz, a mindennapi gyakorlati élethez kerül a sor, hogy mit jelent az, hogy agapi módon szeressem Istent és másokat, akkor sokat lehet tanulni egy alkoholistától, vagy mondjuk éppen Hámántól. But when it comes to agapi love in our everyday lives, how we should love others in a sacrificial love, we can learn a lot from an alcoholic or hayman. Hámen azt mondja, hogy mindenemet kész vagyok odaadni, csak hogy megölhessem a zsidókat. Nem kellett odaadni, mert a király azt mondta, hogy olyan felejtsd el a pénzt, az nem kell, csak a, tedd azt, amit akarsz. He didn't have to give his money, because the king said that, oh, I don't need your money, just do whatever you want. Mennyiben másabb lenne az életünk, hogyha ilyen áldozatkészen szeretnénk Istent, vagy szeretnénk egymást? How different a life would be if we loved God with the same sacrificial love. So Haman uh, gets the ring uh, from the king, so this decree can be uh, announced now. -es Azt mondja, hogy az első hónap 13. napján hivatták a királyi érnokokat és megirattak mindent hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, az egyes tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek és minden tartománynak a maga írásmódja szerint és minden népnek a maga nyelvén. A hasvéros király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le, s elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a 12. hónap, azaz az Ádár hónap 13-án pusztítassanak el, gyilkoljanak le, és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjat, öregeket, gyerekeket és nőket egyaránt, vagyonukat, pedig zsákmányolják el. Az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt, miközben a király és Hámán leültek inni. Susán városában riadalom támadt. Hát azt olvassuk, hogy mindenki nyelvére lefordítják, minden tartományba kiküldik a konkrét napot és azt, hogy mit kell csinálni a zsidókkal. So we see that they translated the exact day and what to do to the Jews. They translated the decree into every language and they were sent out to every province. hónap hónappal korábban kimegy a királyi törvény, hogy minden zsidót pusztítsanak el, öljenek meg. A months earlier the, the royal decree is sent out that they have to kill every Jew. meg mindenkit. And to destroy everyone. Kiment ez törvény szerint. So uh, this decree went out. És még azt is leírjük, hogy ezt azért tették, hogy minden nép kész legyen erre. And uh, it, we even read that they did so so all the nations would be ready for this. Ilyen, uh, pusztuljon a zsidó nép történet, már elég sokszor volt a történelem során, de ilyen, hogy ennyire sokkal hamarabb jelezzék ezt előre, még nem volt. We have seen many uh, stories about destroying the Jews, but this is the only story where it is foretold this much. És uh, 11 hónapig készültek a népek, hogy elraboljanak mindent a zsidóktól, és mindent tönkre tegyenek. So all the nations, all the nations were preparing for 11 months to take everything from the Jews and to, to kill them. És az utolsó hogy a király és Hámán leültek inni, jól végezték a dolgukat, jól megtárgyalták a dolgokat, ittak egyet. And in the last verse we read that the king and Haman sat down to drink, so they were done with their job, they did a good job and uh, happily uh, they sat down to drink. De a Susánban nagy riadalom támadt. Ezt But we read that, uh, the city of was perplexed. Nem értették az emberek, hogy mire ez a törvény. The people didn't understand what is this law for. Nem értették, hogy ezek az emberek jó emberek voltak, a társadalomnak értékes emberei voltak, előre haladtak, gazdagok voltak, csak jót tettek a társadalomnak, hogy miért kell őket megsemmisíteni. They didn't understand why these people who were actually value uh, for society. They uh, were rich, they were well established, they did good things. They didn't understand why these people, this nation has to be destroyed. Nem értették, és azon gondolkoztak, hogy ki lesz akkor a következő nemzet. They didn't understand and they started to wonder who will be the next generation, Hogyha next ők, nation. Melyek a, hol velük a legjobbakkal itt bennük, mit fognak tenni a többiekkel? If this is what they do to the best, what will they do to the others? És mi vezérelte Hámánt, tehát a gyűlölet. And uh, Haman was driven by uh, Gyűlölte az zsidókat, yeah. úgy, ahogy elbánt velük, uh, a saját népével, az Amalekítákkal Isten. He hated uh, the Jews the same way as God uh, dealt with his own people, with the És gyűlölte Istent. And he hated God as well. Uh, zsidók, uh, az összes uh, a lakosságnak a földön körülbelül egy százalékát teszik ki a mai napig is. The Jewish nation uh, is the one percent of all the nations around the world. De valamit nagyon jól csinálnak. But there is one thing they do uh, pretty well. Még azok is, akik nem hisznek Istenbe, azokat az alapelveket követik, és azokat az alap, azoknak az alapelveknek alapján élnek, amik, uh, amik benne vannak a törvényben, az Ószövetségben. És emiatt Isten megáldja őket. And God them for this. A pestis járvány idei alatt ők voltak az egyetlen nép, akik között nem volt pestis, vagy az elhalázatások száma nagyon kevés volt, mert megtartották a első öt könyvbe tartott higiéniai szabályokat. In the in time, time of the Great Plague, they were the nations who has the least uh, death uh, because of the plague, because they kept all the, the hygiene rules in the Old Testament. No one uh, had to be a, a Jewish to keep all these uh, principles and, and tradition, and everyone could have a void uh, plague. Uh, minden bizonyan, ha valaki követi ezeket a szabályokat, még akkor is, hogyha nem hisz Istenbe, ezeknek a szabályoknak az áldása ott lesz rajtam. So whoever uh, follows these traditions, even if they don't believe in God, the blessings will be upon them. Um, és mindez, mindez ideig a világban a zsidók emiatt mindig előre haladtak. And the Jewish people always uh, kept moving forward in history. Érdekes adat, hogy az összes Nobel-díjnak 26%-át zsidó emberek kapták az évek alatt. De ez mindig gyűlöletet és haragot váltott ki az emberekben évszázadok alapján, alatt, hogy miért jobb nekik, miért vannak előrébb ők. But this always uh, stirs anger and wrath in in other people's heart. Why are they, uh, so much forward nagyon sok feljegyzést találtak susán várában is, hogy a zsidók között rengetegen voltak, akik ők maguk hiteleztek, más népek felé, annyira jól álltak anyagilag. And we uh, can read many uh, records uh, from the city of Sushan. Records about people, Jewish people who were so wealthy that they were actually uh, giving loans to other nations. Tudjátok hát, ezt képzelni, kivitték őket, rapszolgáként vitték ki őket. És pár év után már ők kezdtek el adni kölcsön más embereknek. Can you imagine that they they took them there uh, as slaves uh, several years before, and then here we see them that they are lending money to other people? So some felt uh, wrath towards them, just like Haman, and then other people, just like we read about the people in Sushan were wondering who will be the next if they do this to good people Szerintetek ez a hír a zsidókat fenrázta e. So do you think this news shook uh, the Jews? Hát, szerintem elegi elegé drasztikus hír volt. I I think this was a pretty drastic news. Vajon hány emberbe fordult meg az, hogy uh, miért nem mentünk vissza Jeruzsálembe amikor lehetett volna? How many of them started to think why didn't we return to Jerusalem when we had a chance? Mikor mikor az Úr azt mondja, hogy oda megyünk az az a föld, amit nekünk adott. And the Lord told us to go there because that is the land he gave us. És amikor Isten még lehetőséget is adott, Esdras, meg Nehémiás vezetésével, ez Zorobáb vezetésével, hogy visszamenjünk, és nem mentünk vissza. And even God even gave us uh, a chance by providing didn't nem kellett volna akkor inkább visszamennünk talán ha akkor engedünk Istennek nem engedi hogy ilyen történjen velünk Maybe if hogy Saul nem engedelmeskedett Sámuelnek és nem ölte meg a Gágot és nem végzett teljesen az Amálekkel. most nem ugyanez az engedetlenségül rajtunk the same way as Saul didn't obey uh, the prophet Samuel and didn't kill a könyv azt mutatja hogy Isten a trónon van ő az, aki uralkodik, ő az, aki kezében tartja dolgokat, és ő hűséges még a hűtlenségünkben is. Amikor mi gyengék vagyunk abban, hogy rábízzuk magunkat az ő szeretetére és az ő kezére, ő akkor is hűséges, és fel akar emelni. Even when we are weak to rely on his love and his uh, faithfulness, he is faithfulness and he wants to lift us up. És meg akar erősíteni, és meg akar menteni, fel akar emelni. And he wants to strengthen us, he wants to save us, and he wants to lift us up. Tudod, ez jelenti a kegyelem. This is what grace means. Pont, pont erről beszél az Ószövetségben a zsidókon keresztül Isten végig, hogy ő kegyelmes Isten. And this is what God talks about uh, through the the Old Testament that he is a, uh, gracious God. Hogy ő akkor is szeret minket, hogyha nem érdemeljük magunk. He loves us even when we don't deserve his love. And hát, keresztényként olyan könnyű beleesni abba a hibába, hogy fúmos jó csinálok minden most jó, nagyon jó keresztény vagyok. It's easy to uh, make the mistake uh, as Christians, that I'm doing everything well now, so I'm a good Christian. Imátkoztam már egy hete olvasom a bibliát. Uh, ellemi megújulásba vagyok. I am praying, I've been reading the Bible for a week now. I'm in a spiritual re uh, revival. Éreztem, hogy, hogy szolgálatra hívaúr elmentem csináltam valamit. I sensed God's calling for ministry. I went on do something. Oh, hogy szeret engem az úr. Oh, God loves me so much. És következő héten nem olvastam két napig, na kész. Next week we don't read for two days and that's it, we are done. Oda Isten szeretettem. Where is God's love? Uh, valamit rosszul csináltam, na most biztos már nem szeret annyira. Or I do something wrong, uh, maybe He doesn't love me anymore. De kegyelem pont azt jelenti, hogy ha nem is vagy nagyon ügyes, ő akkor is szeret. But grace means even if you don't do great things, He loves you. Mennyire voltál ügyes akkor, amikor üdvösséged lett, amikor először hittél benne? How great did you do when you first salvation, when you started to believe in Him? Azt mondja az Úr, hogy ő akkor meghalt értünk, amikor ellenségei voltunk. God says he died for us, uh, we were still his És hogyha kegyelemből lett üdvösségünk, azt mondja, hogy kegyelemből kezdtük el akkor, ne akarjuk már testbe befejezni. Kegyelmet akar folyamatosan adni. God wants to give us grace continuously. hogy megértsük, hogy ő akkor is amikor nem tudjuk a magunkból, vagy amikor nem csinálunk jól mindent. And he wants us to understand that he loves us even when we can't give the best of ourselves or when we ruin things. Most énekeltük, hogy te ismered a szívem mélyét és mégis Hát ez a kegyelem. We sang this morning that you know the depths of my heart, yet you love me. This is what grace is. A 139-as Zsoltár a kegyelem, hogy te ismersz engem, ismered a felkevésemet, a lefekvésemet, a, a gondolataimat. Ijesztő, hogy még azt is ismered, de mégis szeretsz engem. Ez Psalm, a kegyelem. Psalm 139 is grace. Uh, that God, you know me, you know me from the inside out. You know me when I come in, when I go out. You know everything about me, yet you love me. Ma reggel, olvastam el. Egy ilyen áhítatos könyvben, hogy milyen fontos um, egymást bátorítani minden nap, hogy a szívünk meg ne keményedjen a bűn miatt zsidó 13-mal. Uh, this morning I read this, uh, devotional and it said that it's important to encourage uh, each other, that our hearts would not be hardened. És arról beszélt az áhítatíró, hogy milyen fontos a gyerekeinket megerősíteni és dicsérni minden egyes nap, hogy a bűn, ne hogy megkeményítse a szívüket. And the writer said that it's important to uh, encourage uh, our children every day that the sin would not harden their hearts. Rájuk, őket. To pay attention to them, to listen to them. Dicsérni őket. To, uh, acknowledge them. És uh, ez élt, sose késő elkezdeni csinálni. And the writer even said it's never too late to start. Csak ha felis nőttek a gyerekeit. Nézz meg, hogy micsoda változást hozasz, ha mostma felhívod őket, és azt mondod, hogy csak annyit akartam mondani, és szeretlek téged, és nagyon büszke vagyok rád. Even if your kids are adult, uh, you can still call them up and just tell them that that I love you and I'm proud of you. Mi változást hoznom. What a what a change it would bring. Én ezaljból elkeztem sírni. I just started to cry. As I read this mert uh, mert az űrén néz, ameből és felhív minket minden nap. Because God is looking at us from heaven and he calls us up every day. És azt mondja, hogy nagyon szeretlek téged. And he tells us that, I, and he tells us how much he loves us. Meghaltam, mert bebizonyította, ma is ugyanolyan szeretlek. I died for you, I proved it, and I love you the same way today. És nagyon büszke vagyok rád. And I'm very proud of you. Úgyhogy tudja minden egyes elbukásomat, minden egyes gondolatomat, azt mondja, hogy büszke vagyok rád. Even though he knows my every failure, my every thought, he he still says, I'm proud of you. Ő a kegyelmével munkálkodik bennünk. He works in us through his grace. És ez az, ami mássá teszi a kereszténységet. Minden más valláshoz, meg, meg vallástól, meg minden más meggyőződéstől elkülönülve. And this is what makes Christianity different from every other uh, religion. Ez az, ami mását teszi a kapcsolatunkat az atyával, a, mint, mint a vallásosság. And this is what makes uh, your uh, relationship with the father uh, different than just from being, being religious. And this book is about this. Hogy nem voltak jó formában zsidók. Nagyon rossz formában voltak. Nem mentek vissza Jeruzsálembe amikor mehettek volna mert kényelmesnek érezték Babilont, ami mindig a világot jelképezi. Jerusalem Babylon represents the world. És az Úr engedte, hogy egy kicsit felrázzák őket. And the Lord let them be shaken a little bit. De nem engedte, hogy But He didn't let them being destroyed. Nekik. And He brought a wonderful deliverance. Because He loves them and He is gracious to them. Same way, uh, we cannot uh, exhaust. Exhaust, God's grace towards us. Micsoda szónok vagyok. Dicsőség az Úrnak. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy szeretsz minket. Thank you, Jesus, that you love us. És köszönjük, hogy te ismered a gondolatainkat, a szívünket, és te mégis szeretsz minket. Köszönjük, hogy a mai nap is ránk nézel, és azt mondod, hogy szeretlek téged, és büszke vagyok rád. Thank neked, that azt köszönjük, hogy te az igédben mindig bátorítasz minket azért, hogy a bűn megkeményítsse a mi szívünket. Thank you that our hearts. Köszönjük Jézus, hogy szeretnéd a tekintetünket rád emelni, hogy ne adjunk essét, hogy a testünk vagy a világon keresztül az ellenség megkeményítse a szívünket. Köszönjük Uram, hogy fellistázhatjuk a te jóságodat, a te szeretetedet mi irántunk. Thank you Lord that we can make a list about your goodness and love towards us. És nem kell keserűségbe, megharagba megfullasztani azt, amit te nekünk a And thank you Lord that we don't have to uh choke all these things in in uh, bitterness and anger. Okay. Thank you Lord that you called us for a so much more uh, abundant life and blessed life than this uh, world or even the enemy can offer. Segíts nekünk, hogy a testi teljesen legyőzni, otthagyni az oltáron. Help us to overcome our fleshly desires and just leave uh, our flesh on the altar. Hogy tudjunk neked utat engedni. That we would be able to yield to you. Magas tanítéga, az időzítés We exalt you for your timing. Arra, hogy azért, hogy te mindig mindent munkázs a színfalak mögött. Because you always work behind the scenes. Egyszerűen, hogy a hiszukat a szouveranitásodat akkor. Miért aggódnánk, miért lenne két hely mi bennünk? And if we do believe uh, that you are sovereign God, why would we doubt in you? Kérünk téged, Jézus, hogy dicső is meg magadat bennünk. Jesus, we pray that you would glorify yourselves in us. Hogy ránk kárasztod a te hűséges kegyelmedet, még akkor is, amikor hitetlenség van bennünk. As you pour out your faithful grace upon us, even when we are unfaithful. De mi is kérünk, hogy adj hitet, nekünk bizalmat a szívünkbe irántad. We pray that you would give us faith and trust uh, to our hearts towards you.